ונעלם ממנו והוא ידע באשם. נפש כתש שבע, או נפש כתשבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו והוא ידע באשם לאחת מאלה. והיה חיה שם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. והביא את אשמו לאדוני על חטאתו אשר חטא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 לאשר הוא לא ייתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא לה' הילתמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן. וכיפר עליו הכהן לפני ה' ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה ו...